14. fejezet Egy pillanatra sokkot kapok a könyv miatt, ami később elmúlik. Félreteszem is, aztán mentálisan a másik világomba lépek, a nevem egy érzelemmentes zónájába, ahol a közelben lévő tényekre és a szükséges feladatokra fókuszálok. Megfogom a könyvet és átlapozom az oldalakat, nem találok semmilyen üzenetet vagy feljegyzést, de tulajdonképpen a könyv maga egy feljegyzés. Újabb könyvet vadászok le, aztán az anyám életrajzát a táskámba csúsztatom. A benyomásokat, a burkolt célzásokat és az üzenet tartalmát, hogy mit akar jelenteni, vagy hogy ki lehet-e mögött, majd később fogom egyedül elemezni. Most át kell kutatnom a lakást, és a gyilkossági helyszínnel kell foglalkoznom, amit öngyilkosságnak fognak hívni. Valami esélyt találni, ami az ellenkezőjét bizonyítja, egy nagy nulla. A gyilkos nagyon jó. Megtanultam ezt, amikor megpróbáltam bebizonyítani a gyilkosságot Ami Amilyen jó a gyilkos, az sem lepne meg ebben a pillanatban, hogy egy is ugyanaz lenne a két esetnél. Módszeres kutatásba kezdek, indulva a testtel, átkutatva a zsebeit és a pénztárcáját, és a legalaposabb dolog, ami érdekes, az a furcsa szokása, hogy eltette a tucatnál is több blokját a Starbucksból a pénzével együtt. Ebből arra következtetek, hogy a szokások embere nem engedi el a dolgait könnyedén, és engem mégis eltaszított. Elengedte Linét. Tovább haladva átkutatom a fiókokat, matracokat, ágynemű tartókat és az ágy alatt. Következőnek a könyvtárban folytatom, átkutatom a könyveket, a székhúzatokat. Egy kis asztalt. Minden szobát átnéztem, de semmit sem találtam. Furcsa mód egyetlen kép sincs linéről. Jegyzet önmagamnak. Világossá tenni Endrúnak, hogy hogyha meghalok, nem akarok kegyhelyet, de egy jó, bazd megfeliratos kávésbögre a szekrényében olyan érzés lesz, mint a szeretet. Végül befejeztem a kutatást, visszamegyek a hálóba, és a testre bámulok, Várva, hogy a fejemből kipattanjon egy hirtelen bevillanó észszerű ötlet, vagy mély gondolat, de csak egy szó jut eszembe. Gyilkosság. És ez arra késztet, hogy megfontoljam a következő lépésemet. El is mehetek. Senki sem fogja tudni, hogy itt voltam, és senki sem fogja tudni, hogy én törtem be az ablakot. Ha csak természetesen egy be nem jelentette, hogy látott, és ez bonyolultá teheti az ügyet. Meg tudnám magyarázni a jelenlétemet, de úgy döntök, jobb ezt magyarázni, mint a távolmaradásomat. És ezen a ponton minden szerepem, mint 007-es ügynök, a három überrel és egy sétával a semmiért volt. Le vagyok leplezve. Itt vagyok. Az ellenségeim is tudják, és ez nem védte meg Riket, ennek az egyenletnek az a része, amit nem engedhetek meg magamnak hogy elmélázzak jelen pillanatban, vagy baszakodni fog az agyammal. Hívom a helyieket, és a válasz gyors. Itt a 9.11 segélyhívó központ. Miben segíthetek? Itt Lailach Love szövetségügynök a Los Angeles irodából. Hivatali ügyben vagyok a városban. Van egy valószínűsített öngyilkosságom. Egy férfilóg egy lepedőről. Nincs pulzusa. A cím 345 Plainview út, Westbury. Csak a tisztázás miatt. A bűnügyi helyszínen vagyok, és itt is maradok a bejárati ajtónál várom önöket. Az erősítés úton van. Befejezem a beszélgetést, lemegyek a lépcsőn a bejárati ajtóhoz, kinyitom és kilépek rajta. A nap gyorsan megy le a horizonton. Nincs több idő vesztegetésre, hívom Mörfit. t ügynök, vannak hírei? Van egy helyzetem a bátyám hatáskörzetén kívül. Hol? Westbury-ben. Long island -en. Egy öngyilkosság, amire kihívtam a helyieket is. Most a helyszínen vagyok. És ez milyen összefüggésben van az ügyünkkel? Az igazság egy rövidített verziójához ragaszkodom. Megálltam, hogy benézzek egy nőnek a bátyjához, aki az egyik esetemnél halt meg. A nő megölte magát. Amikor ide értem, a báty is megölte magát, ugyanolyan módszerrel, mint a testvére. És maga éppen akkor bukkan fel, amikor ez történik? Szemmel láthatóan így történt, mondom. És tulajdonképpen hogy kötött ki a háznál? A férfi húga megölte magát, ő pedig nem volt az irodájában. Nem igazán barátkozós típus, és ez volt a megérzésem. Nincs rá egyéb magyarázatom. Mi az, amit nem mond el nekem? Maga a természetéből adódóan ilyen gyanakvó, ugye? Pokol a jó baromságdetektorom van, ügynök. Szükséges emlékeztetnem a korábbi beszélgetésünkre a mai nap folyamán? Épp most tette meg. Mondom, egy holttest és egy könyv miatt túl messzire mentem, hogy visszafogjam a nyelvem. De értem, a főnököknek seg fejeknek kell lenniük. Örülök, hogy ugyanazon az oldalon vagyunk. Nos, mit nem mond el nekem? Tehetnék egy okostojás visszavágást, de nem akarom, hogy kirúgjanak. Mondom, ahogy a sziréna felhangzik a közelben. Épp most tett három okostojás visszavágást, csap le rám. Kinyitom a szám, hogy vitatkozzak, ami egyenlő az okostojással, de már túl is lépett rajta. Mindketten tudjuk, hogy térdiggázol gázol a szarban, mondja. A hangja olyan, mint egy vihar előtti csend. De, folytatja, ez a süket sztori az, amihez ragaszkodnia kell mindenki esetében, kivéve az enyémben. Megértette? Igen, mondom. Úgy döntök, ha a megbizatáson akarok maradni, és alkalmazott maradni, ez nem az a pillanat, hogy vitatkozzak vele. Jobban is teszi, mondja. És mert azon vagyok, hogy újra elismételjem a helyieknek. Hívja fel a bátyját, figyelmeztesse, és mondja el neki a részleteket. És legyen benne biztos, hogy amilyen gyorsan csak tud, lépj el, Tűnjön el a fenébe. Leteszi, és egy tűzoltókocsi megáll a ház előtt, amit egy rendőrkocsi követ. Üdvözlöm a hivatali személyeket, és válaszolok a kérdésekre, de nem húzok el. Látni akarom, ahogy lehozzák a testet. Válaszok után akarok kutatni a kérdések tengerében, de háttérbe vonulok, kívül állok, hagyok a helyieknek teret, amíg hívom a bátyámat. – Semmim sincs számodra – mondja. – Elhagyták kén irodáját, és Rich nem tért még ide-vissza, nem is válaszol a telefonjára. – Ki fogom találni, mi történt – mondom. De ebben a pillanatban ez egy hivatalos hívás, abban az esetben, ha kapnál egy hivatali hívást. Pontosan úgy továbbítom az esetet, ahogy Murphynek magyaráztam, csak úgy, mint a helyieknek. Nem megy jobban a nagy tesóval, mint a főnökömmel. Laila, a sem bele, mondja. Mi a fenét képzelsz? Mindenféle bajba kerülsz a nyomozás során. Éppen megmagyaráztam, mit keresek itt, mondom. Foglalkoznom kell ezzel itt. A mi helyzetünkkel és kénnel majd akkor fogok foglalkozni, ha itt végzek, de hívj, ha van valami előrelépés. Ha nem válaszolok, visszahívlak, amin tudlak. Szétkapcsolunk, ahogy egy kocsi fordul be a sarkon, és összerezzenek, ahogy Bessz kilép. Érdekesnek találom, hogy olyan sok igazságügyi orvos szakértővel ezen a vidéken ő az, aki itt van. Felé sétálok, és mindketten megállunk félúton. – Akarom egyáltalán tudni, hogy kerültünk ide, mint ketten? – kérdezi. – Mondd el nekem te! – Fentről kaptam egy utasítást egy ügyében. Hu, ez érdekes. Én öngyilkosságnak hívtam. – Te fbi vagy. Ők csak fedezik a seggüket. De hogy végezted itt egy gyilkossági helyszín kellős közepén? Mostanra már hatodjára végigmegyek a történeten, ami erre a pontra már olyan zamatos, mint egy régi rágógumi. Furcsa, hogy öngyilkosságot emlegetsz. Jegyzi meg Besz, amikor végzek. Emlékszem a léni ügyre. Megszállott voltál. Azt gondoltad, hogy meggyilkolták. Jó a memóriád. Engem kértél fel konzultációra. Elolvastam az aktáját. De nem láttam léni testét. Nézzük meg Rikét. Talán találok valamit, ami mindkét ügyben segíteni fog. Nem fogsz, mondom. A lehető legjobb próbálkozásom volt Linivel, és ez egy ugyanolyan eset. És mégis ezt öngyilkosságnak hívtad, a másikat meg gyilkosságnak. Azt mondtam, úgy néz ki, mint egy öngyilkosság. Nem nyilvánítottam másképp véleményt. Rám szegezi az intelligens szemeit. Mert rendben mondja. Menjünk, nézzük meg a testet. Elhalad mellettem a bejárat felé. Megfordulok és követem, és a francba is. Nagyon irritáló hogy nem bízok meg senkiben, kivéve két férfit, akik utálják egymást, és akiket régen jobban kedveltem mesztelenül. Így mindketten kevésbé voltak komplikáltak. Belépek a házba, és követem ezt a bemutatkozás során, mielőtt felmennénk a hálóba, és látnánk, hogy Rick még mindig a szekrényről lóg. Visszalépek, és Beszt nézem, ahogy felhúzza a kesztyűjét, és alaposan megvizsgálja a testet. A szemlélődése végén ránéz a könyvekre, aztán rám. Könyveken állt. Ugyanúgy, mint Liné. Azt gondoltam volna, hogy azok összedőlnének. Ez nekem fura. Egyetértek, azt hiszem, ha bár nem vagyok kisegítve ezzel az információval. Amennyire tudom, része itt az összképnek, és kötekedve velem az egyik hiánya miatt. De kétség kívül, Bess nem valószínű, hogy azt hiszi, hogy könnyen fel lehet bosszantani. A sürgősségi csoporthoz megy, és két perccel később Rikka Földön van. Bess és én mellé térdelünk, csinálunk egy alapos testátvizsgálást. Van egy tetoválása. Mondja, felhúzva a fehér pólójának ujját. Felállok erre a fejleményre, és besz mellé megyek. Aki a test mellett van, tanulmányozom a szívet rik vállán, amin az áll Rip Liné. Mégsem tette magát rajta túl, csak a világ többi részével nem akarta ezt elhitetni. És most, jobban, mint bármikor, hiszem, hogy azért ölték meg, hogy befogják a száját. Azt tartotta életben, hogy távol voltam. A közelségem azt tette vele, amit Lénivel tett. Megölte. És ez a méregkapszula egy rohadék, amit le kell nyelnem. Másik világom. Emlékeztetem magam. Őszpontosíts, Lila. Lábra állok és hagyom, hogy bezdolgozzon. Megkerülöm a testet, hogy megvizsgáljam a szekrényt. Nem tudtam ezt megtenni korábban, mivel a holtest itt lógott előtte. Elkezdem átkutatni a nadrágokat, ingeket, és végül a kabátokat, megnézve minden zsebet. Egy becsomagolt fekete kabát leghátul felkelti a figyelmemet. Ez azt jelenti, hogy ez különleges. A fekete azt jelenti, hogy temetés. A temetési zakója a legjobb tippem, belenyúlok a zsebébe, és kihúzok egy szűzmári anyakláncot. És míg lehet, hogy ez nem jelentő senki másnak, nekem most van két testem, Rajtuk egy vérző szűzmária tetoválással, és az egyik, akit én öltem meg. Elteszem a nyakláncot, és tovább kutatok. Mire végzek, besz feláll. Meg kell néznem közelebbről is a helyet, de ahogy most áll, nem lát semmi elét küzdelemnek vagy bünténynek, fejezem be. Helyes? Erősít meg. De azok a könyvek nem illenek a képbe. Csináltál modellezést és rekonstruálást a testvére ügyénél? Csináltam, és a könyvek minden esetben eldőltek, de még mindig nem tudtam senkit rávenni, hogy gyilkosságként kezeljék. Semmi más nem utalt ebbe az irányba. Nem engem kértél fel, hogy dolgozzak az ügyön, mondja. Itt és most én készen állok, ha te is. Figyelembe véve, hogy Murphy azt akarta, hogy már vagy fél órával ezelőtt húzzak el, Gyorsan egyetértek, és keresztül megyünk az egyenruhások tengerén, és kilépünk a beárati ajtón. Szükségem van egy fuvarra az irodámhoz. Mondom, csatlakozom hozzá a kocsi járda felőli oldalán. Nem kocsival jöttél? Nem, mondom megkerülve a kocsi hátsó részét, hogy beüljek az anyós ülésbe. Kinyitja a kocsit, és beülök. Amikor ő is csatlakozik hozzám, rám néz. Nem kérdezlek a kocsiról, vagy Rikről, vagy Lini Suttersről, mert nem fogsz válaszolni, ugye? Ez tökéletesen megfelel nekem. Elfogadja ezt, és beindítja a kocsit. Szeretem az olyan embereket, akik tudják, mikor hagyják a dolgokat, csak kurvára abba. Szeretem az olyan embereket, akik tudják, mikor kell hallgatni. És rövid utunk alatt, amíg visszatérünk a törvényszéki épületbe, Bess bebizonyítja, hogy még mindig nagyon jó abban, hogy ne mondjon semmit. Az én részemről az elmém már azokon az embereken jár, akik tudták, hogy Long Island felé tartok, és talán sejtették, hogy Rick Saders házához. A lista meglehetősen hosszú. A bátyám, Rich, Kén, a bérelt követőjén keresztül. A férfi a fánkos Fánkostannál. Talán Greg, miután felhoztam Linit, ám bár óvatosan Szinte csak egy pillanatra. És besz, Aztán természetesen itt van egy gyilkos és junior is, akik kapcsolódhatnak mindkét esethez. Vagy nem. Bez beáll a parkolóba. A bejárati ajtónál vagyok. Mondom. Egy kis útbaigazítással a részemről a bérelt kocsim mellé áll. Akarsz maradni a boncolásra? Kérdezi. Akarok. De ez felhívná a figyelmet az ügyre, amivel kapcsolatban nem engedhetem most ezt meg. Nem szükséges itt lennem ahhoz, hogy megtaláld a semmit, mondom, kinyitva az ajtót. És ez az, amit találni fogsz. Mikor mész vissza Hamptonba? Ezen a hétvégén. Akarsz pizzát enni és engem nézni jóga közben? Nincs jóga. Mondom, fejben teljesen máshol járok. De igen, a pizzára szavazok. Egy hirtelen felismerésre jövök rá. A gyilkos befejezte a gyilkolást. Ezért ölték meg vúcot. Ezért akarják lezárni az ügyet. Tényleg szükségem van egy gyilkosra, és akárki bérelte is fel, azt kell, hogy higgye, hogy feladtam. És kérdezi Besz. Tekila, válaszolom. Ha még mindig itt leszek. Már is mész vissza Los Angelesbe? Úgy néz ki, mondom. Értesíteni foglak, ha a hétvége előtt elmegyek. Mi van az ügyjel, ami miatt idejöttél? Lezárod? Nem az én ügyem, hogy levezessem vagy lezárjon. És mivel nem akarok gyanusan érdektelennek tűnni, hozzáteszem. Hív fel, ha találsz valamit a boncolásnál. Rendben? Természetesen. Bólintok? Kilépek a kocsiból, és az enyémhez megyek, egy új stratégia bontakozódik ki a fejemben. Ledönteni mindenki védelmi bástyáját, kivéve az enyémet. Meg kell győznöm Mörfit, hogy a helyiek zárják le az ügyet, de engedjék meg, hogy maradjak valami személyes űrűdgyel, az apám kampánya tökéletes célra. Kinyitom az ajtómat, és a szélvédőre nézek. Nincs nyoma a követőmnek. Beülök és Junior távol maradásán gondolkozom. Talán stratégiailag egy kameralátószögébe parkoltam, de Junior igazán kreatív és leleményes volt idáig. Úgy néz ki, mint egy választás. A kérdés az, miért és kipipálom a lehetőségeket. A. Junior stratégiája sikertelennek vélhető. B. Junior úgy érzi, sikerre járt és tovább lépett, de nem vagyok biztos, milyen sikeres lehet. Vagy C. Junior azt akarja, hogy tervvel vagy terv nélkül az rágódjak, hogy megöl, mivel vagy junior a gyilkos, vagy nem. A C-re szavazok, és miután senkinek sem engedem, hogy ekkora hatalma legyen fölöttem, beleértveként is, rohadtul biztos vagyok benne, hogy juniornak sem fogok engedni. Beindítom a kocsit, és amellett döntök, hogy Juniornak és Kénnek több közös dolga van, mint nem. Mindketten követnek, és mindketten rám vannak kattanva, és alig várják a bosszú miatt. És talán Kén meg is kapja a sajátját ma este.